І менше лаяла, хоч позирала на неї ще лютішими очима, бо як засварився з нею чоловік за Левантину, то аж попобив її. Але сам Квасюк почав чіплятись душі. Скоро Квасючка одвихнеться з дому. Він зараз посадить дітей у крамниці, а сам до неї та й починає підлабузнюватись. Одного разу хотів обняти, так вона йому такого стосона надала, що аж поточився. — Оце, яка сердита! — каже, немов ласкавенько, а в самого банька ті очі так і зайнялись. — Не в'їздіть, дядьку, закричала Левантина. — Бо я й повтичу. — Дурна ти! — відказав Квасюк, знову підходячи до неї та заступаючи їй дорогу так, що вона опинилась аж в кутку біля печі. Чого тобі тікати? Не будь така сердита до мене, то я тебе как куколку наряжу, а хазяйка не посміє слово слова тобі сказати. Любить буду ж, І його нахабні очі зажевріли, впиваючися в неї. Не займайте мене, бо кричатиму. Пустяки, разве я звір якою чи що, щоб від мене кричати? Та я й займати тебе не буду, коли ти не хочеш. Я до тебе добрий, то й ти будь до мене добра. Левантина почала сувати рогачем у печі, а він тим часом ущипнув її за руку. — От, одійдіть, дядьку, бо і по цим рогачем так і дам. скрикнула вже зовсім сердито Левантина. — А я рогачу тебе одніму, а тогда тебе поцілую. — У вас є жінка, і їй цілуйте, а не мене. Та ну я таку поган цілувати. А на що брали? Бо глупой тогда був. Ну то будьте ж тепер розумні, та не в'язніть до мене. О другій хаті почулась Квасючкина хода. Квасюк зник з кухні в двір. Прийде Левантина у крамницю, чогось узяти в хазяйство. Він її знову те співає. Вона вже була рада, що Квасючка не допускала її до крамниці, а сама туди ходила. Та те мало помагало, бо він завсіх де так прирозуміє, щоб де самому її застукати. Дядько, — сказала Левантина, коли ви до мене чіпляєтесь, то давайте мені розчот. Не дам. То я втечу. Хай мені гроші зостаються. Не втечеш, тому що у мене твій пашпорт. А без пашпорту тебе в одну минуту поліцію заберуть. Левантина бачила, що вона в неволі. Все думала, як би цієї неволі визволитися. І не могла нічого вигадати. Як хазяїн, виходив чогось з крамниці, то замість його сиділа хазяйка. А як і хазяйки не було, або її ніколи, то на другий місяць служби Левантининої Квасюк став посилати туди Левантину. Замкнеш ухляду з грішми, та й посадить дівчину, поки сам вийде. Згодом, привчившись, вона було часом дещо й продасть іноді, таке, що йому ціну знає. Одного разу вона сиділа отак у крамниці. Увійшло щось. Був осінній хмарний вечір, а скупі Квасюки шкодували рано світити. В крамниці було поночі. І Левантина тільки побачила високу постать якогось чоловіка в пальці. — А дайте чвертку табаку, — попрохав покупець. Левантина здригнулася вся цією істотою. Перед нею стояв Роман. І він пізнав її. І спинився здивований, навіть уражений, не знаючи, що казати. Та швидко скаменувся. «Левантина! Штука! яким образом тут-то чутилась?» Вона стояла перед ним нерухома, і щось не давало їй дихати, не давало говорити. «Служиш тут чи як? «Служу!» — ледве вимовила вона, і в цьому мить увійшов Квасюк. Роман зараз же кинув розмовляти з Левантиною, і вона пішла з крамниці. Але Квасюкові, ходячи, дочувся, як вони розмовляли, покликав згодом Левантину і почав її допитуватися, хто цей парубок і через що вона його знає. Вона сказала, що «з одного із ним села».